Розділ 3. Ми без проблем пристикувалися до базового корабля. Я рада та інші передали керування його екіпажу. Комплекс не міг переміщатися крутовими, фактично це великий незграбний лабораторний модуль, що власними силами може лише приземлятись і злітати. Подорож на збереження через крутовону мала тривати 4 стандартні для збереження денні цикли, тож я збирався за той час додивитися родоводи сонця. Довгу історичну сімейну драму, яка розгортається в ранньоколоніальному світі, має 136 персонажів і майже стільки ж сюжетних ліній. Сімейні драми я дивився і раніше, але до пробуття на збереження ніколи не проводив стільки часу з людськими сім'ями. Згідно з даними, сімейні драми мають менш ніж 10% схожості зі справжніми людськими сім'ями. У чому немає нічого дивного, так навіть легше, враховуючи всі ті вбивства. У драмах, а не в сім'ї менце. Коли я належав компанії, і вона здавала мене на прокат для інших дослідницьких місій, мій протокол безпеки містив добування даних, а саме щосекундний моніторинг та відеофіксацію людей на час дії контракту, що в багатьох випадках виснажувало. В усіх випадках, якщо відверто. В усіх, які передбачали секс, тілесні рідини та безглузді балачки. Для мене завжди буде новинкою перебувати серед людей у відносно обмеженому просторі і мати змогу зачиняти двері між собою і ними, не переймаючи, що вони роблять. Та це не означає, ніби люди дали мені спокій. Раті підійшов до моєї каюти. Я не мусив його впускати та впустив. Знаю, я ще не звикав до ідеї того, що можна ігнорувати бажання людини зі мною поговорити. Він сів на розкладене крісло навпроти мого ліжка і сказав Зрозумій, тяго ще отямиться, він просто не. раті вагався, як закінчити речення, тож я зробив це за нього. Довіряє мені. Раті зітхнув. Бачиш, наскільки небезпечна корпоративна пропаганда про вартмехів? Він тебе не знає. Не знає, який ти насправді. Мене б це дратувало, якби Раті не вірив щиро у власні слова. Він ніколи зблизька не бачив, як я когось вбиваю, і я волів би, щоб так і залишалося. І ще ж він не знав, чому так важливо, щоб Менса на станції мала охорону. Він махнув мені рукою, хоч я нічого не сказав. Звісно, чим більше людей знає, тим більше ймовірність, що про це рознюхають новинарі. Та і правду кажучи, ми не могли вчинити інакше. Коли Раті пішов, прийшла Оверс. Я наказав дверям відчинитись, а вона просто засунула голову в отвір і сказала «Не заважатиму, лише хотіла подякувати. Для Ради це перша дослідницька місія в ролі керівниці, і ти її дуже підтримав. І я знаю, що це дало результат. Вона вже більш упевнена у собі». «Я уявлення не мав, як на таке реагувати». Бо не був певен, чим саме підтримав її. Моя робота не полягала в тому, щоб змушувати людей виконувати накази, а на збереження такого немає. Крім того, такої проблеми і не було. Дослідницька команда подеколи нарікала, але всі виконували свою роботу в розумних межах. Імовірність заколоту була вкрай низька і мала тенденцію до мінуса. Не впевнений навіть щодо хоч якоїсь ситуації, яка могла виникнути в цій команді, можна застосувати слово «заколот». Перед вилітом більшість учасників доводилося прохати, аби виконали необхідну сертифікацію із самозахисту. І незбережені на нашу місію називали академічним дослідженням, у якому зібрані дані переходять у публічну базу. Якби планета, де ми його проводили, була в корпоративному кільці, її б завзято експлуатували, але тут вона нікому ні на що не здалася. Я обрав стандартну відповідь. Рада уклала зі мною контракт. Так, і ми обоє знаємо, що ти маєш неабияку здатність чітко роз'яснювати людям, коли на твою думку вони не тямлять, що роблять. Вона усміхнулася Дронові, через які я за нею спостерігав. Оце і все. Оверс пішла, а я кілька разів відтворив нашу розмову. Певною мірою я довіряв думкам Аради. Вони з Оверс завжди міцно трималися в категорії «Близька до нульової ймовірність залишити вартмеха на самотню жахливу загибель». А саме ця категорія мені завжди цікавила найбільше. Вони мої клієнтки, от і все. І Менса, і Раті, і Пінлі, і Бахарадвач, і Волеску, який вирішив покинути активну дослідницьку роботу, отримавши таким чином відзнаку наймудрішої людини. І так, навіть Гуратін. Просто клієнти. І якщо хтось спробує їх скривдити, я випущу нападнику Тельбухи. Коли ми вилетіли з Кротовини в простір збереження, я вкотре переглядав серії злету та занепаду місячного святилища оскільки вже не мав часу починати новий серіал до того, як ми досягнемо станції. Якщо знаєш сюжет, то коли тебе відривають від перегляду, це не так дратує. Я переймався за менсу, чи все було добре під час моєї відсутності. Не до кінця розібрався для себе, що таке добре, але був готовий погодитися на варіант «не вбили». Я саме закінчував перегляд 137-го епізоду, коли в комунікаторі потоці залунала корабельна тривога. Можливо, то просто навігаційна аномалія, наприклад, якийсь інший транспорт опинився в неправильному місці. Ми були на смузі підходу загального використання, а збереження, зазвичай, відвідували чимало некорпоративних транспортних засобів без ботів-пілотів і блукали туди-сюди, намагаючись розібратися, куди потрапили. Принаймні, так я тлумачив постійний потоки скарг від управління порту станції збереження, до якого Менце мала вимушений доступ. Оскільки на нашому базовому кораблі не було бота пілота, я не отримував прямих оновлень системи, але під'єднався до системи комунікатора, щоб мати змогу слухати все через місток. Розшифрування. Другий пілот Міхаїл. Наче ні звідки прилетіло. В комунікатор і нічого. Спеціалістка Радшпріт. Наближається для стикування. Бачу активну зброю. Пілот Роа. це вона, повідомте станцію, скажіть їм знову Міхаїл. Вас зрозумів, але біля нас немає суден реагування. Ну, бляха. Я зіскочив з ліжка, підганув у потік команди і відправив Араді. Докторка Арада, до нас наближається потенційно вороже судна, спроба абордажу практично неминуча. Потенційна? О, ні, відповіла Арада. Знову? – запитала Оверс. Я перекинув на них потребу відповідати на запити решти учасників, а сам відчинив свою замкнену кодовим замком шавку. Дістав вогнепальну зброю, перевірив магазин і заряд, тоді пробудив дрони з нейтрального режиму. Всі миттю активували камери, і мені знадобилося кілька секунд, щоб розібрати та обробити численні відеотрансляції. Ще до того, як ми влетіли у кротовину, я змінив дослідницький одяг на той, який мені подобався. Людські робочі черевики, штани з багатьма кишенями, у них зручно тримати маленькі розвідницькі дрони, футболка, м'яка куртка з капюшоном, усе темних кольорів. Бо я не люблю логотипи, навіть дослідницький логотип збереження. Варіація планетарної печатки, а не корпоративна емблема. Я мав заломлюваний жилет операційного відділу Служби безпеки станції, розроблений для захисту від інертних клинків, повільних снарядів, вогню, кислотного газу, низькоенергетичних імпульсів і подібних загроз. Не вдягав я його тому, що він а. безглуздий, враховуючи вогневу місць, яку зазвичай застосовують проти мене, б. має логотип. Знаю, треба з цим попуститися. Я змусив себе вдягти його під куртку. Знадобиться вся можлива допомога. На той час потенційний недруг наближався. Пілот Роа саме виголошував загальне повідомлення, яке, в принципі, складалося з усього того, що я вже сказав о Раді. Я вийшов з каюти, і дрони хмаркою скупчилися навколо. Мені були потрібні більш конкретні відомості від базового корабля, тож я відправив один попереду, і той свистів повз мене, а сам я подався коридором до проходу. Я мав на думці план, але здебільшого він зводився до «не допустити недругів на корабель». Настільки план, скільки твердження про оптимістичний намір. Усе може скластися дуже погано. Знаю, знаю, я охоронець і повинен мати готовий план на випадок абордажу. Але я звик, що плани вигадує людина-наглядач і... Ну добре, я просто не переймався цим. Бо ймовірність нападу на шляху до місця дослідження від нього була настільки незначна, що я вирішив не марнувати на цей час, а натомість переглядав медіа. Усі зусилля я кинув на опрацювання сценаріїв нападу на комплекс і його захисту ще на планеті. І під час єдиного реального нападу не скористався жодним, та хоч ця думка і Покуслова, мабуть, неправильно з усієї, усієї ситуації висновувати, мовляв, детальне планування фігня. Словом, вартмехів перевозять транспортом компанії як вантаж, тож у себе в архіві я не мав навіть якихось старих процедурних документів щодо захисних дій на кораблі. Єдине зіткнення між кораблями, в якому я брав участь, було вірусне, і в його ході я мало не знищив собі мозок. До слова, мої датчики тривоги в комунікаторі і потоці не вловлювали з боку недруга спроб налагодити контакт. Тож, ймовірно, вони вже знають, що в нас на борту немає бута пілота, тому не потрібно атакувати його вбивчими або зловмисними програмами. Я піднявся пандусом повз кімнату відпочинку до контрольної палуби. Мій дрон мчав попереду в глиб базового корабля і проходом до його містка. Коли затвор містка відчинився, щоб відпустити радшпрід, пристрій прослизнув знову середину. Я тепер через камеру бачив сенсорні дисплеї, що висіли в повітрі над панелями керування. Михаїл сидів у кріслі, біляве волосся від поту поприлипало йому до чола. Роа міряв кроками палубу, звівши в роздумах темні брови, а долоню притиснув до інтерфейсу свого потоку. Усе наче вирізка з екшн-серіалу перед тим, як станеться щось критичне. І сталося щось критичне. Удар був зовсім не такий, як показують корабельний бій у медіа. Перш за все, я відчув ніби приплив енергії. Гравітація гойнулася рівно настільки, щоб гупнути мною об перегородку, а на пандусі замиготіли лампочки. З інженерної гондоли комплексу палились автоматичні попередження, а тоді потік і комунікатор обірвалися. Я силковався вловити потік базового корабля, аж тут гравітація гойнулася знову, двигун комплексу заглухнув, і ми перемкнулися на резервне джерело живлення для підтримки життя. Мої дрони розлетілися, бо переміна гравітації вплинула на їхній поступальний рух, а тоді знову збилися докупи. Дрон на містку базового корабля знімав, як Роа і Михаїл завмерли, наче все стало на паузу. Тоді Роа сказав «Це був удар». Вони пробіглися по дисплеях, і Михаїл додав хрипким голосом «По корпусу двигуна комплексу, локаційною ракетою. Її випустили, схоже, коли помітили, як ми виходимо з кротовини. От зараза. Серйозно, от зараза». Органічні частини в мене відреагували так, що я швидко згадав, як пощастило мені не мати травної системи. За наступні 10 секунд ми не вибухнули, тож я відштовхнувся від перегородки і рушив далі до контрольної палуби комплексу. Я пройшов через затвор. То була невелика кругла зона керування з робочими станціями для під'єднання лабораторних модулів і всіх інших компонентів потрібних комплексу, поки він розташований на планеті. Оверс була в сидінні пілота, хоч наразі всім керували з базового корабля. Раті тримався за спинку сидіння комунікації. Обоє були очманілі, судячи з мигатливих дисплеїв, цілком природна реакція. «Я не можу зв'язатися з Роо, ні через комунікатор, ні через потік», – говорив Раті. «Усе впало», – повідомила Оверс. Радо, почала вона, а тоді скривилася, згадавши, що потік не працює, і за межами від цику її не чують. «Чорт, забирай!» Я наказав дронові в кабіні пілота налагодити зв'язок між інтерфейсами Оверс і Аради, а також потоком базового корабля. У в потік я сказав – Базовий корабель. Я встановив тимчасовий зв'язок з інтерфейсами на контрольній палубі комплексу. Ро відгукнувся. Що вартмеху? Арада чує мене? Вона не почала Оверс, аж тут крізь затвор у дальньому кінці палуби ввірвалася рада. Обличчя Оверс скривилося від полегшення. Вона сильно закусила губу й додала. От і вона. Чую тебе, Роа, відповіла Арада, ментальний голос якої квапився, але зберігав спокій. Вона потягнулася і стиснула плече Оверс, а мені зраті кивнула. Чи знаємо ми, звідки саме нападник збирається йти на абордаж? Від слів йти на абордаж» в органічній частині мого тіла знову відбулося щось неприємне. Очевидно, подібне відчув і Раті, який тієї миті гучно векнув. Було б значно простіше, якби я так не переживав за тих дурних людей. Голос Роа лишався спокійним, але через дрон на містку базового корабля я побачив його обличчя, коли він повідомив, схоже, вони рухаються до затвора на нижньому рівні комплексу, лабораторному. Я відправив туди Рашпріт. Ратті з Оверс обмінялися нажаханими поглядами. А Рада випнула щелепу і повідомила Ро. Зрозуміло. Вона підняла погляд на мене. Бартмехо, не міг би ти? Вже йду. Відповів я. Пригнувшись, я майнув назад у коридор, наказавши одному дрону залишатися на контрольній палубі в ролі ретранслятора. Центральний вістибюль розташувався одразу за поворотом, а над ним вхід у базовий корабель через гравітаційний колодязь. За протоколами безпеки вімкнувся повітряний бар'єр, який пропускав тверді об'єкти, як-от людей і вартмехів. Але перекривав потік повітря, щоб атмосфера не вивітрилась, якщо виникне розрив защільника. Униз звідти вів другий гравітаційний колодязь, що мав драбини і сходові марші, якими користувалися, коли комплекс стояв на планеті. Якби не треба було переживати заколивання гравітації, я б просто зробив крок і поплив униз на найнижчий рівень комплексу. Але розбитися б перегородку мені б не надто зараз допомогло, тож я з'їхав вони з подрабинах. У повітрі висіли озон, дим, з якими надавали раду очисники, і було видно, як коливається світло. Через дрон на контрольній палубі я побачив, як рада каже Раті. «Без потоку і комунікатора доведеться прорахувати всіх фізично, впевнитися, що після удару всі цілі». «Так, так, вже беруся», – Рада кинувся через затвор у житловій каюти. З дна колодязя я пройшов центральним пандусом і вийшов у вузол, що вів до затвора нижнього лабораторного рівня. Тут дим був густий, я вирізняв його візуально. Спеціалістка Радж придбула вже тут, спустилася з базового корабля через весь гравітаційний колодязь. При собі вона мала індивідуальну зброю. На містку було кілька одиниць у наборах для екстреної допомоги, якою готувалася захищати затвор від спроби абордажу. Завжди приємно бачити, як із твоєю появою людині легше. Майже рівним голосом вона сказала, «Навряд чи в нас багато часу». За допомогою одного з дронів я додав її до свого ретранслятора потоку, і вона повідомила, «Роа, докторка Арада, ви мене чуєте? Вартмех зі мною біля шлюзу». «Яка в нас ситуація?» – запитав я. Арада відповіла, «Оверс частково активувала комунікатор». На цьому комунікатор вибухнув статичним шумом, після чого голос Оверс повідомив, Усім членам екіпажу комплексу, комунікатори потік не працюють. Прошу негайно прибути в кімнату відпочинку і там чекати на дальші вказівки. Роо попросив Вартмеху, мені треба зробити оголошення. Можеш ретранслювати мене на комунікатор комплексу. Звісно, важливіших справ у мене ж немає. Говори, сказав я. Ро звався в комунікаторі. Транспорт на, відкрив... Транспорт на підході відкрив по нас огонь, а тепер виконує стикувальний маневр, націлений на нижній рівень комплексу. Станція відправила збройний корабель, а ще два транспорти вільних торговців припинили рух до станції і також відповіли на наш сигнал тривоги, але прибудуть у кращому разі за 84 хвилини. Вартмеху, чи ти можеш... Він надовго завагався. Чи зможеш відбивати спробу абордажу стільки часу до прибуття допомоги? Мене слухала кожна людина на базовому кораблі і у комплексі. Питання складне. Все залежало від того, скільки рейдерів рвуться на борт і яка у них зброя. Цей сценарій міг розвинутись як завгодно, від «ми думали це легка ціль», «тікаємо» до того, що Редшпритвічий душно триматиме оборону, цілячись зброєю понад шматками, які залишилися від мого тіла. Якщо вони відправлять на зовнішній бік корпусу абордажну групу, оснащену евакуаційними костюмами, і проникнуть у ще якийсь затвор у базовому кораблі, окрім цього. Але це моїм клієнтам зараз чути не варто. Гомунікатор я сказав. Так. Раш підсудом наковтнула слину, а тоді вимкнула звук у свого потоку. Голос вона проказала. Просто скажи, що мені робити. Скажу, а вже ж. Коли сам знатиму. Якщо розглядати гірший сценарій, і паралельно прибрати її з дороги, щоб я не переймався тим, як захищати людину, водночас намагаючись убити, чи скалічити, чи зупинити кількох інших. То найкраще було б зайняти оборонну позицію на вході в гравітаційний колодязь і принаймні виграти трохи часу для базового корабля. Я вже збирався їй так і сказати. Тут палуба затримтіла від поштовху, а від раптового некомпенсованого стрибка прискорення радшприт звалилася додолу. І я вдарився в перегородку і зсунувся вниз, а мої дрони розкидало на всі біч. Світло замерехтіло, система підтримки життя завмерла, а тоді знову запрацювала. О, нічого доброго. Мій план, точніше, в лапках план. Залежав від того, чи вдасться стримувати нападників, доки озброєний відповідач станції або якийсь розлючений торговець, рейдер-оненависник, підійде близько і можна буде його відлякати. Але через дрон на містку я побачив дисплеї. Вони показували, що недруги схопили комплекс тягачами, якими транспортні засоби приєднують і від'єднують модулі. І тягли нас до себе з наміром прикріпити до свого корпусу і забрати з собою в кротовину. Судячи з шаленої лайки, Роа та Михаїл погоджувалися з моєю думкою. Я піднявся і схопив радж за ослаблу руку, щоб та підвелася. Знову запрацював комунікатор комплексу, озвавшись затмареною шумом тривогою. Чудово, це зараз дуже допоможе. Один з учасників дослідження, Аджат, забрали у вістибюль з коридору, що вів до найніщого складського і лабораторного простору комплексу. Раджпрід сказала їм, «Швидко підіймайся на рівень екіпажу». Аджат кивнули і кинулися до коридору. «Затвори в лабораторіях 3 і 4 заклинили, я не знаю, чи там застрягли. Нагорі рахують людей», – сказала Раджпрід, підштовхуючи їх до входу. «У мене виникла ідея, хоч вона і мала свій недолік. І я сказав у потік, «Роа, чи не може базовий корабель скинути комплекс?» Сам корабель – це лише невеликі транспортери з містком, двигунами та житловим простором для екіпажу із п'яти людей». Більша частина його маси призначена для того, щоб хапати чи розгортати модель комплексу. Міхайл відповів спокійно, але ледь дихаючи. «Він над цим працює, перевіряє дані сенсорів, щоб було видно, чи нашим фіксаторам нічого не заважає». Отже, вони про це вже подумали. Приємно працювати з розумними людьми. Тепер головне – зберегти йому всім життя. І я зосередився на затворі за два метри. Сканував його на наявність спроб пробиття чи то фізичного, чи то через недружній потік. Спробував пробитися і через сам потік, але фаєрвол в недругів був настільки міцний, що я взагалі нічого не міг з неї зчитати. Рада заговорила через ретранслятор потоку. «Можемо скинути модуль віддалено звідси, з командного центру комплексу, якщо передасте нам контроль. Але треба вивести решту команди на базовий корабель». Раді додав. «Я зараз рахую людей, але оскільки потік комунікатор не відповідають...» Роа перебив. «Фіксатори вільні. Можемо скинути». Рада, Ро, вони можуть нас зісканувати, якщо побачать, що ми пішли з комплексу. Ро, можливо, неможливо, а точно. Перш ніж хтось втрутився, я сказав, щойно скинемо комплекс, вони можуть відкрити вогонь по кораблю. У цьому і полягав недолік, про який я говорив. Усе залежало від того, наскільки недругам не терпиться дістатися кротовини разом з комплексом, перш ніж прибудуть відповідач і торговці. Чи вони звичайні мудаки, чи повні, чи їм потрібен комплекс, чи люди в ньому, чи бояться вони відплати з боку збереження, чи їм начхати. Учасники дослідницької команди, які ще намагалися щось сказати через потік ретранслятора, миттю замовкли. Звався Роу. Ну це так. Доктор Карада, у нас мало часу нам евакуювати людей і скидати комплекс, чи. Досі спокійним тоном Арада спитала Вартмеху, варто скинути модуль? А дійсно, я ж голова команди охорони. Якщо я або ми тут помиляємося, недруг відкриє вогонь по незахищеному кораблю, і ми всі загинемо. У комплексі в нас буде шанс на порятунок, якщо недруги не затягнуть нас несукрутовану, не знищать мене і не повбивають усіх людей або зроблять з ними якісь інші жахливі речі. У дешевих освітніх модулях, які компанія дає Вартмехам, ніколи не згадуються такі дилеми, тож я не мав стратегії, на яку міг би покластися. <кхе> Самостійність іноді така хрінь. Я нагадав собі, що завжди хотів, аби люди слухали моїх порад, і сказав «Скидайте». А рада повторила «Скидаємо, раді закінчує рахувати людей і відправляю усіх на базовий корабель». Вона говорила спокійно і впевнено «Значно краще, ніж його». «Нападник і далі тягне нас до кордовини, повідомив мені через комунікатор Михаїл голосом людини, яка стримує бажання закричати. Через ретранслятори я чув, як Ратті гукає, щоб люди рухались, а через дрон бачив уривки того, як учасники дослідження поспішають у гравітаційний колодязь. Роу вдихнув. «Контроль комплексу, приготуйтеся до від'єднання!» Оверс оголосила. «Модуль комплексу буде запечатан через дві хвилини. Відлік починається!» Мікрофон дрона вловив чиюсь сварку, але я мусив виставити пріоритети між Роу, Михайлом і Арадою, які наказували різним людям робити різні речі. Через камеру дрона на містку я побачив, що сенсорний дисплей почав демонструвати більш доступні для тлумачення елементи. Та велика вихляста річ і була кротованою. Дві цяточки далеко, дуже-дуже далеко від нас, потенційні кораблі порятунку. Корабель недругів був не цяточкою, бо перебував надто близько. Палубу знову трусанула, але цього разу в рух був уже знайомий. Радж прикипіла поглядом широких очей до дисплея на затворі. «Пристикувалася до нашого шлюзу», – прошепотіла вона. Шепід був, мабуть, і раціональним імпульсом, але я її розумів. У ретранслятор потоку я повідомив – недруг з'єднався з нашим шлюзом. Овер згукнула – Раті потрібна точна кількість людей на борту, негайно. Через дрон у гравітаційному колодязі я уловив двох відсталих – Ремі і Ганіфу, які похопцем лізли драбинами до корабля, а Ратті, щоб йому було добре, спускався. Я взявся пробуватися в його потік, а тоді вловив якийсь звук. Зовні щось дряпало і трусило затвор. Так, це справді відбувається. У потік я відправив повідомлення. Недрух намагається пробитися через затвор, абордаж стає неминучим. Роа сказав, прид, Вартмеху, забирайтеся звідти. Раджпріт, і я розпорядився. Іди, я до жану. Раджпрід кинулася до входу в коридор. Якщо недруху обрали для абордажа саме цю мить, перш ніж ми запечатаємо і від'єднаємо модуль, нам каюк. Через мікрофон дрона я почув, як Ратті горлає. Ні, ні! Голос у нього скрипів люттю й страхом. Від імпульсивного бажання побігти до нього я сіпнувся, але мусив тримати позицію. Щось там пішло не так. Я звернувся в потік. Доктор Ратті, яка ситуація? Серед усіх моїх людей, окрім доктор Кеменце, Ратті слухає мене найуважніше. Можливо, це якось пов'язано з тим випадком, коли він вийшов з цикади, щоб забрати обладнання, і якби забрав, його б з'їв гігантський представник хижацької фауни. Водночас роздратованим злим і нажаханим голосом Раті повідомив. Зникла Амена і Канті, Т'яго і Шукає. Їх немає ні в житловому відсику, ні у верхніх лабораторіях, тож вони десь на нижньому рівні. Ну бляха. Через дрони я мав доступ до аудіо- і відеопотоку з входу в базовий корабель, тож побачив, коли він вибухнув. Ні, не фізично, емоційно. Люди виращали, розмахували руками та робили інші непотрібні речі. О, ну в мене тут нелегка прогулянка. Я сказав Раджпрід іти до входу в гравітаційний колодязь і кинувся коридором до лабораторії та складів зі зразками, де, як намагалися розповісти Аджад, заклинило двері. Одному дронові я наказав стежити за затвором, раптом хтось звідти вилізе, щоб я був готовий. Решту рою я розділив, дві третини відправив до входу, щоб зайняли оборону разом із Раджпріт, а іншим наказав рухатися за мною. У потік спокійно повідомив. прийнято, я їх знайду. Курва. Я по дурному помилився. Доступ до потоку в комплексі надіяв. Якщо інтерфейс не в зоні дії якогось із дронів, що ретранслював без з'єднання на корабель, а комунікатор працював уривчасто і ненадійно. Ми, я і люди, звикли до потоку, який унеможливлює втрату зв'язку з кимось. Нікого не загубиш. Коли потік активний, навіть якщо ти непритомний, за допомогою інтерфейсу можна відстежити твоє місце перебування. У потік рада сказала «Вартмеху, ми затримаємося для тебе». «Арадо, вирушайте на корабель», – відправив я відповідь. Неймовірно, наскільки швидко наш, здебільшого організований відхід обернувся катастрофою. Мої дрони збились навколо раджприд, яка нервово чекала біля дна гравітаційного колодязя. Нагорі збиралась екіпаж корабля і дослідницька команда, стискаючи в руках зброю, якою ледве вміли користуватись. Я лише сподівався, що ніхто не підстрелить випадково себе чи інших. Під'єднався до дрона-ретранслятора і побачив, як Арада, Оверс Ратті і Бляхамуха Т'яго чекають біля вхідного вузла комплексу. Арада розмовляла через потік із рога і намагалася заштовхати в гравітаційний колодязь Оверс, яка опиралася. Я почав говорити. Сам не знаю, що збирався сказати, але десь там мали б пролунати слова. Я не можу виконувати свою роботу, якщо ніхто з вас, бляха, мене не слухає. Але тут через перешкоди в мене згасло з'єднання, і я втратив усі дрони на кораблі. Я потягнувся до затвора лабораторії номер 3 що застряг усього за кілька сантиметрів від палуби. Припав до підлоги і націлив сканер під затвор, але не вловив ознак людського тіла, живого чи ні. А от мікрофон дрона виявив приглушений людський голос що ланави із глибини коридору. Я підскочив на ноги метнувся навколо повороту і... А, точно, то ж, мабуть, затвор, який бачили аджат. Вздовж верхнього защільника зім'ялася перегородка, а панель ручного замка зірвала припливом енергії. Пластмасові частини розплавилися, весь затвор стікав вогнегасною піною там, де спрацювала автоматична система тривоги. У цій зоні системи комплексу, мабуть, вимкнені або відрізані, а повідомлення про тривогу звідси так і не дійшло на контрольну палубу. Мікрофон ловив приглушений голос із заблокованого відсіку, проте надто слабкий для людського вуха. Першим імпульсом у мене було зірвати затвор. На щастя, другий імпульс змусив ухопитися за важель ручного замка і смикнути. Той не піддався, але я відчув. Защільник там зірвано. Принаймні, деякі запори, що тримали затвор зачиненим, уже не працюють. А це означає, що хтось уже скористався ручним замком із середини, але щось там застрягло. Я розкрив панель і знайшов зім'ятий шматок металу, який заклинив механізм відмикання. Я закасав рукав, налаштував енергетичну гармату в правому передплічі на найнижчу потужність і пропалив його. Затвор зі скреготом відімкнувся, і я відсунув його. Канті кинулася вперед, і я її впіймав. «Не відчинялося!» – видихнула вона. Вона стискала інструмент, яким у дослідженнях відколювали зразки каміння, а руки були в крові. Жилення всередині не було. Світилися лише аварійні вогники на стінах, навколо розкидане оснащення і коробки зі зразками. А мене лежала в кінці відсіку, бо ногою її притискав лабораторний стіл, що повалився, коли зім'яло перегородку. Вона була при тямі і намагалася визволитися. Через дрон біля затвора я побачив, як навколо шлюзу михтять попереджувальні вогники. Я витяг Канті в коридор і відібрав у неї інструмент. Біжи до гравітаційного колодязя, негайно. У залишки потоку повідомив Радшпріт відправляю до тебе Канті. Канті завагалася, роздивляючись мене великими блискучими очима. З порізу над лінією росту волосся сочилася кров. А мене закричала з-за моєї спини Канті, біжи. Дівчина подалася назад і кинулася в нерівний біг по коридору, відштовхуючись від перегородки. Я пірнув у відсік і підійшов до Амени. По обличчю їй ринули сльози, а з носа текло, що створювало вигляд страшенно засмучена людина. Вона гупала по лабораторному столу. «Оце, оце! Ми не змогли його підважити!» Я обережно промацав унизу, де їй притиснула ногою розпіркою. Крові не було, але точно боліло. Намацав на металі сліди від інструмента, який був у канті. Вона правильно його вставила, проте їй забракло важельної сили, щоб підняти розпірку. Я вставив інструмент туди ж і сперся на нього. Мої дрони зустріли Канті в кінці коридору і збилися навколо неї захисною хмарою, поки дівчина, перечепляючись, бігла вестибюлем до гравітаційного колодязя. Розпірка бідігнулась, а мене спробувала відповсти, але зойкнула від болю. «Рухайся повільно», – сказав я, і промовити це вдалося так, наче на все є час. «Нема». Мій дрон біля затвора ретранслював показники щодо підвищення енергії в повітряному шлюзі, де щось намагалося змістити захисну герметизацію. У гідному трубопроводі Раджпріт схопила Канті і тягла її вгору гравітаційним колодязям, а їх обох обліпила хмара моїх дронів. А мене ще трохи пововтузилася, кривлячись від болю, тоді подала мені руку і сказала: Просто смикни ще сили. Я взяв руку і потягнув, і вона вислизнулась з під столу. Я підвівся, потягнув її за собою, тоді підняв і закинув її руку собі на плече. Контакт із раджпріт розірвався, але дрони підтвердили, що вона вже не в гравітаційному колодязі. А мені я сказав тримайся і кинувся бігти коридором. Рухався я далеко з не найбільшою своєю швидкістю. Навколо лежало забагато уламків, а коридор був надто вузький і вигнутий. Я майже дістався кінця коридору, коли з гучним ляскотом затвор зірвало. Повітря сповнилося запахом плавленого металу і озону. Дрон біля затвора надіслав мені трансляцію димної мряки та руху всередині шлюзу. Час для рішення за частку секунди – чи встигну я промайнути через вестибюль повзпробитий затвор, угору пандусом до гравітаційного колодязя і піднятися в корабель, щоб ми закрили затвор і відділилися до того, як увірвуться недруги? Ну, можливо. А тоді відео з дрона біля затвора розчинилося від різкого спалуху енергії. Я тихо зробив крок назад, тоді ще один, плавно і повільно. Запустив швидкий аналіз останніх даних дрона. У потік відправив повідомлення. Затвор прорвано, недруги на борту. «Запечатуйтесь і негайно скидайте нас». Жодного підтвердження не надійшло. І я не міг знати, чи моє повідомлення взагалі хтось отримав. Амина мовчала, міцно та непорушно трималася за мій бік, серце в неї калатало. Я подався назад за вигін у коридорі і увійшов у перший відкритий затвор. Поклав її на підлогу і безгучно промовив «ні звуку». Вона кивнула, схопилася за допоміжне поруче затвора і підвела на мене величезні очі. Я хотів залишити свої дрони, щоб наглядати за нею, мене б це заспокоювало, але її ні. Якщо збираюся витягти її з цієї ситуації живою, важливо, щоб вона була спокійна і здатна до чіткої комунікації. Я створив на обличчі вираз, що сподівався підбадьорює, а тоді змінив його на напружене зосередження і подався до перегородки. Аналіз зображення завершився, і я його переглянув. Дрон уловив сенсорну примару чогось, що видавало енергію, і висіло в повітрі метрів за два над палубою. Я додав до ретранслятора інтерфейса мене і сказав, Радо, негайно закривайте затвори. У них дрони». Амена охнула, закусила губу, але нічого не сказала. Досі жодних підтверджень. Я не знав, чи чують вони мене, чи відділились, і що взагалі там коється. Наразі ми вже мали б значно наблизитися до Крутоване. Кажу так, наче я був спокійний, та насправді взагалі не тямав, що робити. Я відчув, як шум у потоці дрилем б'є в потилицю. А тоді Оверс, Вартмеху, Вартмеху, чуєш, ми відділили комплекс від базового корабля. Зараз перебуваємо в рятувальній гондолі, готові до запуску. Ви можете дістатися евакуаційних скафандрів у нижньому допоміжному шлюзі. Корабель спіймав би вас у світ тягач. Я мало не промовив це уголос. Якого чорта вони в рятувальній гондолі, а не в кораблі? Але змовчав. А мене стежили за мною з зовсім непідбадьорливою сумішю страху та злості. Ідея з евакуаційними скафандрами Непогано, насправді. Прийнято. Вирушаємо по евакуаційні скафандри, відповів я оверс. Якщо мені підтвердили, я не почув. Я витягнув руку, і Амена вхопилася мені за кортку. Я її підняв і відправив половину дронів перед нами, щоб розвідувати шлях. Поки що жодних ознак ворожого руху. Я вийшов у коридор і подався геть від вестибюля з головним затвором у бік вузла з переходом в інженерну гондолу. Там усе мало ще гірше вигляд ніж у лабораторному коридорі. Світилися лише тьмяні аварійні лампи, а палуба зігнулася. На щастя, далеко йти не треба було, просто до гондоли. Мій мікрофон уловив якісь гупання і крегіт, можливо, через затвор пробивалися дрони нападника. Ми дісталися зовнішнього затвора інженерного вестибюля, де світло аварійних маркерів ввело до шафки з евакуаційними скафандрами. Ті були іншої моделі, ніж я користувався раніше. Дорожчі, в яку можна ввійти і натягти скафандр, використовуючи його власне живлення. Я поклав Амену на підлогу, і вона похопцем зав'язала волосся, а тоді на одній нозі пострибала до скафандра. Я наказав дронам приземлитися на мене, перейти в нейтральний режим і вдягнув скафандр, а Амена на той час уже пристібала шолом. Глибоко під палубою щось завібрувало. Запуск рятувальний гондол? Мої органічні частини не втішилися. Якщо то рятувальна гондола, то вони задовго чекали. Через швидкість обробки людські дії часто для мене занадто повільні. Але я подумав, що зараз річ не в тому. Скафандри мали надійний зв'язок із потоком, тож я міг перевірити і упевнитися, що Аменен працює і надійно загерметизований, а також мав доступ до його елементів керування. «Комунікатором не користуйся», – сказав її через захищений потік. «Вони можуть сканувати простір на активність, а мені легше маскувати потік, ніж комунікатор». Зрозуміла, відповіла вона. Голос нервовий, але без паніки. Скафандр тримав її травмовану ногу, дозволяв стояти рівно. Я готова. Я наказав їй скафандру йти за мною і відкрив повітряний шлюз.